Orain dela bi urte, bilabonan sortutako taldea dugu. Abi gaur egun, jeraig askon eta jonanderra hartu lakosatzen dutena. Iaz plazaratu zuten, beraien lehen lan luzea, loratu izenekoa, eta honi buruz, mintzatu gara jeraig askon, kitarriole eta kantariarekin. Asira batean, ma lau pertsonako talde bat denun, este nadi, este nidea hau, este musika estilo hau, baina bai bat egoen fraitu bat musikala, jonanderrak eta dioke aparte hartzen genuna eta arisaba ba bueno ba denbora kontuengatik eta izustea di, ba, disponibilitateagatik eh geranderek badio bakarrizeratu ginen besteak egin egin geratu, ezintzaigatu eta pizkabador deskonposizio, alde baten deskonposizio batetik e, sortu zen beste hau hasi ninten ni nere ideiak eramaten eta geranderekin ba hoiek lokaltxo batean garatzen eta ba hori ba 2008ko astaroan abendual dengo kantua sortu genuen hmm. eta bimbila emereptiko ekainan dengo dispatela denun, ez? Berat portezu oso oso azkarra izan zen Eta zer kantatzen duzue, zer gaiak jorratzen dituzte edizkan? <gibarik>, bai, dizko antun duen edo zene konturatuko da gaiak oso iunat direla, ez, ez badago amodioa edo desamodioa eh, badago mina, badago... Eh, Bueno, ma, pertsona bateke zerbait egin dizu eta askatu nahi bortik, ez zuhortik, ez doberiotza. Mm. Baina aldi berean ere badu puntu positibo bat dugu, ez dira zakin dola zan. Nik uste go, go, goibentasuna dago, ez da triste, tristea bereziki ez, baina baina, bueno, akitza azkin dola azpekatu. Ba, abi musika taldea ezagutu nahi bat duzue, eh? beraien lan adiburzko zetasunguztiak abi puntu .e eusugunean orketuko duzu Zatu <tututu> is got i Badakit noru nahi zenetan Ez nazara begira toke Badakit noru zarenetan